uciga și numele Domnului. Partea 15 Pentru Charlie discuția lor reprezenta mult mai mult decât atât. Îi oferea șansa de a afla mai multe despre Cristin. Mânat de curiozitatea obsesivă a îndrăgostitului, se interesa de orice detaliu al vieții ei, de orice gând și părere, indiferent cât de mărunt ar fi fost. Poate că își făcea iluzii, dar îi se părea că romantica lui curiozitate în ceea ce privea, își afla perechea în interesul ei pentru el spera să fie așa, tare ar fi vrut ca și ea să-l dorească. Spre miezul nopții se trezei stărisindu-i lucruri pe care nu le mai povestise nimănui, lucruri pe care ar fi vrut să le uite. Credea că întâmplările acelea nu mai pot să-l afecteze, dar pe măsură ce intra în amănunte, descoperea că durerea mă încă în sufletul lui. Îi spuse cât de sărac fusese la Indianapolis, unde nu avusese nici rană, nici căldură suficientă, pentru că banii mergeau întâi pe vin, bere și whisky. Îi povesti ce frică era seara din tricina șobolanilor care mișunau în bârlogul lor prăpădit. Se temea că în timpul somnului se vor urca pe el și îl vor mușca de obraz. Îi spuse despre tatălui, bățiv și violent, care își bătea soția cu asemenea regularitate, de parcă bătea ar fi fost una din îndatoririle lui de soț. Uneori îl bătea și pe el. Asta se întâmpla când era prea beat, ca să mai fie în stare de altă rele. Mama lui Charlie fusese o femeie slabă, ruinată de propria ei pasiune pentru băutură. Nu-și dorise copilul și nu s-a amestecat niciodată când Charlie era bătut de tatălui. Părinții vei mai trăiesc? întrebă Cristin. Slavă Domnului, nu. Acum că am reușit să fac ceva, s-ar fi înfățișat la ușa mea și ar fi susținut că au fost cei mai buni părinți pe care îi poate avea un copil. Dar în casa noastră nu a existat niciodată niciun strop de dragoste, niciun dram de afecțiune. Ți-a fost greu să te realizezi, spuse Cristina. Da, mai cu seamă că nu credeam să trăiesc prea mult. Cristin privi spre parcare și piscină. Charlie își întoarse și el privirea spre fereastră. Lumea era atât de tăcută și nemișcată, de parcă i ar fi fost singurii oameni vii de pe pământ. Întotdeauna am crezut că mai devreme sau mai târziu, tatăl meu mă va omorâ, spuse el. Dar lucrul cel mai curios e că încă de atunci mi-am dorit să devin detectiv particular pentru că îi vedeam pe cei de la TV, Richard Diamond și Peter Gunn și credeam că ei nu se tem de nimic. Întotdeauna mi-a fost frică și tot ce-mi doream era să nu mai fie frică. Și acum, desigur, ești neînfricat, îi spuse ea cu ironie în glas. Zâmbi. Cât de simple par toate când ești copil, spuse el. O mașină, oprim parcare și amândoi o urmărire până ce coboră din ea un cuplu tânăr însoțit de doi copii. Charlie mai turnă niște sânca în ambelecești, apoi spuse. Zăcem în pat și ascultam șobolanii și mă rugam ca ambii mei părinți să moară înainte de a apuca să mă omoare ei pe mine. Și mă supăram pe Dumnezeu pentru că nu voia să-mi ascultă ruga. Nu puteam să înțeleg de ce le dădea voie să mă chinuie. Nu aveam cum să mă apăr. De ce nu-i proteja Dumnezeu pe cei lipsiți de apărare? Mai târziu, când am mai crescut, am hotărât că Dumnezeu nu putea asculta rugămințile pentru că El e bun și nu poate umorâ pe nimeni, nici chiar niște epave, cum erau părinții mei. Așa că am început să mă rog să pot evada de acolo. Dragă Doamne, sunt eu Charlie și tot ceea ce doresc e, ca într-o bună zi, să pot să scap de aici, să locuiesc într-o casă cum se cade, să am bani și să nu mai fie frică toată ziua. Își aminti brusc un episod de un umor negru la care nu se mai gândise de ani de zile și râse strident amintirii. Cum poți să mai râzi?" întrebă ea. Chiar dacă lucrurile au ieșit bine până la urmă, tot tremur numai când mă gândesc la băiețelul din Indianapolis. De parcă ai mai fi încă acolo." Nu, nu, doar că mi-am amintit o întâmplare de un comic sinistru. După un timp, după ce m-am tot rugat domnului mai bine de un an, n-am mai avut răbdare să aștept ca el să-mi audă rugăciunea, drept pentru care... Un timp am trecut de partea cealaltă. Cealaltă parte? Privind pe fereastră la ploaia care se răzucea noapte, ce li spuse. Citisem povestea omului care își vânduse sufletul diavolului. Într-o bună zi și-a dorit ceva din toată ființa lui și a au hotărât că ce ar vinde sufletul numai ca să-l obțină. Și, pe loc, diavolul s-a arătat cu un contract ce trebuia semnat. Așa că am decis că diavolul e mult mai prompt și eficient decât Dumnezeu și am început să mă rog noaptea satanei. Bănuiesc că ție nu ți s-a arătat niciodată cu vreun contract. Așa-i, s-a dovedit la fel de ineficient ca Dumnezeu, dar după aceea mi s-a năzărit într-o noapte ca ai mei or să sfârșească în iad și dacă îmi voi vinde sufletul diavolului, tot acolo o să ajung și eu, cod la cot cu ei bătrâni, pe veci. Am fost atât de speriat încât m-am sculat întruiul nopții și am început să mă rog lui Dumnezeu, din tot sufletul, să mă salveze. I-am spus că am înțeles cât de multe rugi are de rezolvat, și știu că va mai trece un timp până se va putea ocupa și de mine. Așa că m-am tirat în genunchi și l-am implorat să mă ierte că m-am îndoit de el. Probabil că făceam zgomot, pentru că mama a venit la mine în cameră să vadă ce s-a întâmplat. Nu mai văzusem niciodată până atunci atât de beată. Când i-am spus că discutam cu Dumnezeu, mi-a spus, da? Bun, atunci să-i spui lui Dumnezeu că tai că tu e cu o curvă pe undeva și roagă să facă să-i cadă cloșcă blestematul la de cocoș. Doamne!" exclamă Cristin șocată, totuși râzând. Știa că nu expresia folosită sau faptul că el îi povestise incidentul o frapase, ce atmosfera pe care o trăda răutatea mamei lui din casa în care crescuse. Aveam deja zece ani, continuă Charlie, și tot timpul ăsta mi-l petrecusem în cartierul cel mai nenorocit al orașului. Și cum mai mei nu puteau fi luați drept oze și Harriet, am preceput încă de pe atunci ce voia să spună, așa că ceea ce am auzit mi s-a părut lucru cel mai caraghios din lume. În fiecare noapte după aceea când mă rugam lui Dumnezeu, mă gândam la ceea ce dorise mama să-i se întâmple tati și mă umfla răsul. Aproape că nu mai puteam termina o rugăciune fără să râd. După un timp am încetat să mă mai adresez lui Dumnezeu, iar pe la 12 sau 13 ani știam că nu există nici Dumnezeu, nici diavol, și chiar dacă ar fi existat, tot singur trebuia să-ți curiești un drum în viață. Ea îi povesti mai multe despre mama ei, despre mănăstire, despre munca ei la Wine and Dine. Unele părți din povestirea ei erau la fel de triste ca lui, altele erau însă vesele, iar puse cap la cap alcătuiau cea mai minunată istorie pe care o ascultase cea vreodată, pentru că era istoria ei. În răstimpuri, unul dintre ei spunea că ar fi timpul să se odihnească, pentru că amândoi erau extenuați dar continuară să stă de vorbă preț de încă două când de sanca. Pe la ora 1.30 de minute noaptea, Charlie își dăduse seama că nu numai dorința arzătoare de a afla cât mai multe despre alții pe loc. De fapt, le era frică să se culce. Amândoi priveau din când în când pe fereastre și de fiecare dată se așteptau să vadă o furgonetă albă Ford oprind în parkingul din fața motelului. Uite ce e, spus el într-un târziu, nu putem sta treci toată noaptea. Nu ne pot găsi aici. Hai să ne culcăm. Trebuie să fim odihniți pentru ce ne așteaptă. Cristin se uită pe geam, spuse. Dacă am dormit cu schimbul, unul dintre noi ar fi permanent treaz și a stat de pază. Nu-i nevoie. N-au cum să ne urmărească. Eu o să fac prima de planton, spuse ea. Du-te și culcă-te. O să te trezesc la patru și jumătate. Oftă. Nu-mi e om deloc. Culcă-te tu. Hai să mă trezești la patru jumate ca să te pot schimba? Da. Plătiră ceștile de cafea la chiuvetă, apoi se îmbrățișează sărutându-se ușor. Mâinile lui alunecă mângâitoare pe trupul ei și se simți mișcat de perfecțiunea formelor acelui corp. Dacă Joey n-ar fi fost acolo, ar fi făcut dragoste cu ea și ar fi fost lucrul cel mai minunat. Tot ce puteau face era să se agațe unul de celălalt în bucătărie până când sentimentul de frustrare îl va învinge pe cel de plăcere. Apoi ea îl saluta de trei ori, o dată apasat și de două ori ca o adiere pe colțurile gurii, după care se duse să se culce. După ce Cristin stinse lumina, cel îi s-a din nou la masa din bucătărie, supraveghind parcarea. Nu avea de gând să o trezească pe Cristin. După o jumătate de oră, convins că ea adormise, se întinse și el pe celălalt pat. Înainte de a dormi, se gândea iar la ceea ce îi povestise Cristinei despre copilăria lui, și pentru prima dată după 25 de ani spus o rugăciune. La fel ca pe vremuri, se rugă pentru siguranța și mântuirea băiețelului, acum însă nu era vorba despre băiatul din Indianapolis, care fusese el însuși cândva, ci de copilul din Santa Barbara, care, din întâmplare, devenise ținta urii unei bătrâne nebune. Doamne, nu lăsa pe grespivei să facă așa ceva. Nu lăsa să ucidă în numele Tău un copil nevinovat. Nu poate exista crimă mai oribilă decât asta. Dacă există cu adevărat, dacă într-adevăr îți pasă, atunci cu siguranță că a venit vremea să faci o minune. Trimite un stol de corp să-i scoată ochii bătrânei. Trimite potopul să-și targă de pe fața pământului. Fă ceva, cel puțin un atac de corp, o criză, ceva care să o oprească. Ascultându-se în timp ce se ruga, înțelese imboldul care îl mâna după atâția ani către Dumnezeu. Pentru prima oară în toți acești ani, acum când era fugărit de bătrâne și de fanaticii ei, se simțea ca un copil, incapabil să facă ceva pentru a se salva. Capitolul 42 În visul lui Kyle Barlow se făcea că el era cel ucis. Un adversar nevăzut îl înjunghia de mai multe ori. Știa că moare și totuși nu simțea nici durere, nici teamă. Nu se lupta. Tot ceea ce făcea era să se supună și în această acceptare descoperea cel mai profund sens al păcii pe care îl cunoscuse vreodată. Deși era ucis, nu era un coșmar, ci un vis plăcut. Ceva îi spunea că nu fusese să se ucis pe de întregul, ci doar partea rea din el, acel Kyle care urâță lumea. Odată înlăturată partea aceea, va putea fi la fel ca toți ceilalți. Era lucrul pe care și-l dorise toată viața, să fie la fel ca toți ceilalți. Îl trezi telefonul, bâșbâi după el în întuneric. Alo? Cail? Mama Grace? Eu sunt, răspuns el trezit de binelea. Multe s-au mai întâmplat," spuse ea. Privi cadranul luminos al ceasului. Era patru și 6 minute dimineața. Ce? Ce s-a întâmplat?" întrebă el. I-am pus peruc pe necredincioși," spuse ea enigmatic. Voiam să fiu și eu de față dacă se întâmplă ceva." I-am ars și am aruncat sare pe pământ să nu se mai poată întoarce niciodată," spuse ea cu o voce tot mai puternică. Mi-ai promis, voiam să fiu și eu acolo." N-am avut nevoie de tine, până acum." spuse mama Grace. Aruncă pătura de pe el și se așeză pe marginea patului. Ce trebuie să fac? L-au luat pe băiat cu ei. Vor să-l țină ascuns până când puterile lui vor spori, până când va deveni de neînvins. Unde l-au dus? întrebă Kyle. Nu știu. Au plecat din ventura. Aștept vreo veste sau vreo viziune care să lămurească problema. Până una alta ne îndreptăm spre nord. Cine? Tu, eu, Edna... Și încă vreo șase sau opt. Ne ținem după băiat? Da. ia -ți niște haine și vină la biserică. Plecăm într-o oră. Sosesc imediat, spuse el. Domnul să te cuvânteze, spuse ea și închise telefonul. Barlow era speriat. Își aminti visul, își aminti cât de bine se simțise în acel vis și își spuse că i-a înțeles sensul. Pasiunea lui pentru violență se atenua, ca și setea de sânge. Și asta nu era bine, pentru că acum, pentru prima oară, își putea folosi talentele pentru o cauză nobilă. De fapt, mântuirea lui depindea acum numai de el. Trebuia să-l omoare pe băiat. Așa era bine. Nu trebuia să piardă cu totul ura amară care stătea la baza vieții lui. Era târziu. Se apropia morgul. Și acum Grace avea nevoie de el pentru a fi ciocanul lui Dumnezeu. Capitolul 43. Miercuri dimineața nu mai plua și cerul era doar pe jumătate acoperit de nori. Primul se trezit Charlie. După ce ieși de sub duș, pregăti cafeaua. Cristin și Joey se treziră și ei. Cristin părea surprinsă de faptul că mai sunt încă în viață. Nu avea niciun capot, așa că se înfășură într-o pătură și veni în bucătărie. Semăna cu o indiană. Una frumoasă. Nu mai trezi să fac de carte, spuse ea. Nu suntem în marină, făcu Charlie zâmbind hotărât să alunge spaima care le stricase ieri ziua. Când erau prea încordați, nu erau în stare să acționeze. Tot ceea ce făceau era să reacționeze. Exact tipul de comportament care, în cele din urmă, i-ar fi dus la pierzare. Trebuia să-și pună mintea la contribuție. Trebuia să întocmească un plan. Și n-ar fi reușit să o facă dacă ar fi privit mereu speriat în jurul lui. Vor fi în siguranță în Santa Barbara doar atâta timp cât vor fi prevăzători. Dar am dormit cu toții în același timp," spuse Cristin. Aveam nevoie de odihnă. Dar am dormit așa de profund, ar fi putut să ne vălească peste noi și ar fi știut ceea ce se întâmplă doar când ar fi început împușcăturile." Ce ar li privi în jur încruntat? Unde e camera de la vederi? Facem cumva un film comercial pentru Sominex?" Cristin optă zâmbind. Crezi că suntem în siguranță?" Da. Pe bune? Dar am rezistat toată noaptea, nu-i așa?" Joey venit de sculț în bucătărie. Era numai închiloți, cu părul ciufulit și fata somnoroasă. Am visat-o pe vrăjitoare. Visurile nu-ți pot face niciun rău, spuse Charlie. Băiatul era foarte grav în dimineața aceea. Nu era niciun ligăt de veselie în ochii lui, de un albastru strălucitor. Am visat că te-a prefăcut cu vrăjile ei în gândac și pe urmă a călcat pe tine. Visele nu înseamnă nimic, spuse Charlie. Odată am visat că eram președintele Statelor Unite. Dar vezi tu vreun tip de la serviciile secrete, fățăindu-se pe lângă mine? A ucis-o, în visul meu, a ucis-o și pe mami, continua Joey. Cristin îl îmbrățișa. Ce le are dreptate, iubitule? Visele nu înseamnă nimic. Nimic din ce am visat, eu, nu s-a întâmplat vreodată ive, îl întrebință și Charlie. Băiatul se duse la fereastră, privi spre parcare, apoi spuse. E afară, pe undeva. Cristin se uită la Charlie, el îi ghici gândul. Băiatul fusese până acum surprinzător de rezistent. Își revenise după fiecare atac, făcând față cu un zâmbet tuturor ororilor. Dar probabil că ajunsese la capătul resurselor. Poate că nu va mai fi în stare să reacționeze la fel de bine ca până acum. Ciubaca, fărul îi în bucătărie, se opri lângă băiat și mării încetişor. Vezi, spuse Joey, și Ciubaca știe. Știe că e pe undeva pe afară." Verba obișnuită a băiatului dispăruse. Era deprimant să-l vezi atât de palid și trist. Charlie și Cristina încercară să-l învioreze, dar nu reușiră. Mai târziu, la 9 și jumătate, lua micul dejun într-o cafenea din apropiere. Charlie și Cristina erau morți de foame, dar Joei se lăsă rugat să mănânce și el ceva. Erau într-un separăul lângă una dintre marile ferestre ale localului și Joei privea tot timpul cerul pe care câteva fâșii de albastru, se mănânc cu niște frânghii viu colorate, în odasără norii mohorâți. Arăta atât de trist pe cât poate fi un copil de șase ani. Celi se întreba de ce băiatul își tot ridica ochii spre cer. Se aștepta oare ca vrăjitoarea să-și facă apariția călare pe una din măturile ei? Da, probabil că de asta se și temea. Când ai șase ani, nu poți întotdeauna să deosebești pericolele reale de cele imaginare. La vârsta asta crezi în monstrul care stă în dulap și ești convins că ceva încă și mai rău se ascunde sub patul tău. Pentru Joe era, probabil, la fel de firesc să se uită după coz de mătură în cer, ca și după furgonete Ford albe pe autostrăzi. Ciubac a fost să se lăsat în mașină. După ce terminară de mâncat, primi și el niște ouă cu șuncă, pe care le hăpăi cu lăcomie. Seara trecută ai căpădat hamburger. În dimineața asta ou cu șuncă, spuse Cristin. Va trebui să găsim o prăvălie, unde se vinde mâncare pentru câini. Altfel că ragiosului ăstuia îi va intra în cap ideea că va mânca întotdeauna la fel de bine. Plecare să-și cumpere alte haine pe o promenadă aflată nu departe de East State Street. Joe e probă câteva haine, dar fără cheful și entuziasmul de ieri. Zembea rar, nu mai vorbea deloc. Cristine era îngrijorată din cauza lui. Charlie la fel. Terminară cu târguielile înainte de prânz. Ultima achiziție fu un mic aparat electronic de Radio Shake. Avea mărimea unui pachet de țigări și era unul din produsele paranoicilor anii 70-80, pe care nu-l mai cumpăra nimeni acum, când vremurile erau mai sigure. Un detector care te avertiza dacă telefonul îți era sub urmărire. Cel intră într-o cabină telefonică plasată lângă una dintre intrările laterale în SIRS. Desfăcu receptorul și montă în el detectorul. Înlocui și microfonul. Cu ajutorul unei chei de mașină scurtă inhibitorul ca să poată face un apel interurban fără mijlocirea centralistei. Apoi telefonă la Clement Harrison. Dacă detectorul ar fi semnalat prezența unui dispozitiv de ascultare, ar fi putut să închidă chiar în clipa când telefonul ar fi început să sune și nimeni nu ar fi reușit să descopere că apelul era interurban. Telefonul sună de două ori, apoi se auzi un clic pe circuit. Aparatul din mâna lui Charlie nu semnalizează nimic. Dar în locul vocii familiare a lui Sherry Ordway, auzi robotul telefonic. Numărul pe care l-ați format nu mai corespunde acestui post telefonic. Vă rog, sunați la informații pentru a afla nou număr sau telefonați centralei pentru închise și încercă iar. Presimțind un dezastru, i telefonă lui Henry Rankin, care îi răspunse după primul apel. Și din nou, dispozitivul nu semnală existența vrunei urechi indiscrete. De data aceasta, nu mai era un robot. Da, răspunse Harry. Eu sunt Henry. Tocmai am sunat la birou, am stat lângă aparat. Mi-am imaginat că mai devreme sau mai târziu voi încerca să iei legătura cu mine, spuse Harry. Avem necazuri, Charlie. O groază de necazuri." Cristin nu putea să audă ce spunea Charlie, dar își dădea seama că se întâmplase ceva. Când în cele din urmă termină convorbirea și ieși din cabină, era alb la față. Ce s-a întâmplat?" îl întrebăiam. Charlie privi pe Joe și spuse. Nimic, am discutat cu Henry Rankin. Se lucrează în continuare la caz, dar nu au apărut elemente noi." Mințea de dragul lui Joey, dar băiatul ca și Cristin intui care era adevărul și întrebă. Ce va mai face? Ce are de gând vrăjitoarea? Nimic, spuse Charlie. Nu ne poate găsi, așa că tună și fulgere în oranji cantii. asta e tot. Adică, întrebă joe nu n-are rost să-ți faci probleme. Suntem în siguranță. Totul e în ordine. Hai să ne întoarcem la mașină și să cumpărăm ceva de mâncare. Traversând spațiul deschis al promenadei, în drum spre mașină, Charlie privi îngrijorat în jur cu o încordare vizibilă pe care nu o manifestase în cursul dimineții. La început, Cristin se simțise îmbărbătată de asigurarea lui că Santa Barbara e un loc sigur. Dar acum frica din fundul sufletului ei se-i din nou, tot mai puternică. Ca o piază rea, prevestind primejdii, vremea se înrăutăție iar. Cerul se acoperi de nori negri. Intră într-un supermarket. Gioia o spre una din aripile magazinului, cum făcea de obicei, gata să dea o mână de ajutor, căutând articolele înscrise pe listă. Astăzi însă mergea încet și priva rafturile fără niciun interes. Când băiatul se mai îndepărtă, Charlie spuse încet. Aseară, biroul meu a fost incendiat. Incendiat? Exclamă Cristin. Un val de greață îi răscoli măruntaile. Adică a ars în cuvință din cap, luând de pe un raft două conserve de compot de mandarină pe care le puse în geantă. Totul e pierdut. Mobilă, echipament, toate dosarele au dispărut. Făcă o pauză, lăsând timpul necesar ca două femei cu cărucioare pentru cumpărături să treacă de ei. Dosarele se aflau în dulapuri neinflamabile, dar cineva a tras sărtarele, a scos dosarele și a tunat benzine pe ele. Dar nu aveați alarmă, antifurt?" întrebă Cristin, nedumerită. Două sisteme, independente unul de celălalt, ambele având surse proprie de energie în cazul unei avarii la sistemul central," spuse Charlie. Păi asta pare ceva foarte sigur. Ai dreptate." Numai că oamenii ei au reușit să străpungă cumva sistemul de alarmă. Cristin simți că îi se face rău. Crezi că e vorba despre grezi spivei? Sunt sigur. Încă ne-a aflat tot ce s-a petrecut ieri noapte. Ea trebuie să fie, pentru că furia și disperarea de care au dat dovadă nu-i pot aparține decât ei. Numai ea poate fi atât de furioasă și disperată pentru că am reușit să-i scăpăm. Habar nu are unde am dispărut nu poate să pună mâna pe cei așa că lovește unde poate, nebunește în toate direcțiile. Cristinu și-a de biroul Henderson și de tabloul lui Martin Blin din cabinetul lui, spuse, Of Charlie, la naiva, îmi pare așa de rău, din cauza mai pierdut tot. Totul poate fi reînlocuit, spuse el, deși ea observă cât de tulburat era. Dosarele importante sunt pe microfilme și depozitate într-altă parte. Cu ajutorul lor pot fi refăcute dosarele propriu zise. Poate fi găsit și un alt birou. Compania de asigurări va acoperi cea mai mare parte din cheltuieli. Nu banii sau necazurile astea ar fi problema. Ceea ce mă deranjează este că în aceste câteva zile, până când Harry va pune din nou totul pe picioare, oamenii mei nu se vor putea ține după grei spivii. Cu alte cuvinte, nu o să putem conta pe ei la nevoie. O vreme o să fim absolut singuri. Era o situație dificilă. Joyce se cu o conservă de ananas. Pot să o iau, mami? Sigur, spuse ea, punând conserva în cărucior. Iar fi îngăduit, să iau un pachet întreg de almond, Joyce sau orice alt articol pe care de obicei nu și-l permitea, dacă asta ar fi putut să-i readucă zâmbetul pe buze. Joy lua luă înainte ca să exploreze și celelalte sectoare ale aripii pe care se aflau. Ai spus că s-a mai întâmplat ceva noaptea trecută, îi aminti Cristin. E legită. puse două vorcane cu gem de mere în cărucior apoi cu o privire plină de compasiune și îngrijorare îi spuse și casa ta a fost incendiată. Brusc, fără să-și dea seama, a început să facă inventarul lucrurilor pierdute, atât celor cu valoare sentimentală, cât și a valorilor propriu-zise distruse de foc. Toate pozele lui Joey de pe vremea când era micuț, de tot, covorul persan din salon, valorând 15.000 de dolari, primul lucru de valoare pe care și-l luase, primul lux pe care și-l îngăduise după anii de renunțare, pe care mama ei îi pretinsese de la ea. Fotografiile lui Tony, fratele ei care murise de mult, colecția de cristalul Lalic, aproape că îi de dus în clipa aceea nefericită, dar apărut Joei să le spună că la capătul aripii la erau lactatele și că i-ar fi plăcut niște brânză de vaci la feliile de ananas. Apoi Cristin își dădu seama că pierderea covoarelor persoane și chiar a fotografiilor vechi era fără importanță câtă vreme îl avea pe joi. El era singurul lucru din viața ei care nu putea fi înlocuit. Uitând de lacrimi, îi spuse să-și și brânză de vaci. După ce Joey se depărtă iarăși, Charlie spuse. Și casa mea la fel. În prima clipă nu știu ce să creadă. Ar să? până în temelii. Doamne! Era prea mult. Cristin se simțea de parcă era ciumată. Purta ghinion oricui încerca să o ajute. Grei se disperată, înțelegi? Spuse Charlie înșierbântat. Nu știu unde am dispărut. Ea chiar crede că Joey e anticristul și e încredințată că a eșuat în misiunea pe care i-a încredințat -o Dumnezeu. E furioasă, înspăimântată și de asta a ajuns să lovească urbește. Faptul că a curs la așa ceva dovedește că aici suntem încă în siguranță. Mai mult, asta arată că se autodistruge. A mers prea departe. A depășit cu mult limitele. Poliția nu va avea încotro și va trebui să facă o legătură între cele trei incendii, crimele de la tine din noaptea trecută și bomba care a distrus casa lui Miriam în laguna. E deja cea mai teribilă poveste din tot Orange County și probabil că din tot statul. Nu poate să o țină tot așa, aruncând case în aer sau dându-le foc. Pentru numele lui Dumnezeu a declanșat un întreg război în Orange County și nimeni nu va penuit așa ceva. De data asta, poliția o va zgălții zdravă. O vor interoga la sânge, pe ea și pe toți cei care fac parte din biserica ei. O să-i cerceteze cu deamănuntul. Nu se poate să nu fi făcut vreo greșeală noaptea trecută. Trebuie să fi lăsat vreun semn al trecerii ei. Undeva, ceva. Poliției ajunge o greșeală cât de mică. O vor înșfăca și îi vor spulbera alibiul. S-a zis cu ea. E doar o chestiune de timp. Tot ceea ce trebuie să facem e să ne dăm la fund de aici, pentru câteva zile, să stăm la motel și să așteptăm ca biserica a Murgului să se prăbușească. Sper să ai dreptate, spuse ea. Dar de data aceasta era sceptică. Nu mai voia să-și facă speranță de șarpe. Joey reveni cu brânza și rămase în apropierea lor o vreme, până când ajunsă în sectorul destinat jucăriilor. Aici băiatul se îndepărtă din nou pentru a privi armele din plastic. Terminăm de făcut cumpărături, luăm un vraf de reviste, niște cărți de joc, ceva jocuri, care să ne umple vremea tot restul săptămânii. După să ne întoarcem în cameră. O să scap și de mașină dar am crezut că nu va fi înscrisă pe nici o listă de furturi cel puțin câteva zile. Așa ai spus. Încerca să pară liniștit, dar nu-și putu ascunde îngrijorarea nici de pe chip, nici din voce. Luă un pachet de biscuiți și aruncă în cărucior. Păi, după câte a aflat Henry, poliția a descoperit deja cadilacul Galben pe care l-am abandonat în ventura și a făcut deja legătura dintre LTD-ul furat și numerele de matriculare care au dispărut. Au fost ridicate amprentele de pe Cadillac și cum pentru eliberarea autorizației de detectiv mi s-au luat amprentele, mă vor identifica imediat. Dar, din ce spunea atunci, nici prin cap nu mi a fi trecut că pot fi atât de operativ. De obicei nici nu sunt, dar se pare că am avut ghinion. Din nou, Cadillacul aparținea unui senator. În asemenea cazuri, poliția nu mai tratează reclamația de furta a mașinii ca pe oricare altă plângere. Chiar sunt blestemați sau ce? E vorba doar de neșanse, spuse el, dar era vădit descurajat de mersul evenimentelor. Vis-a-vis -vis de raionul de dulciuri erau pungi cu cartof pai, fulgi de cereale și alte preparate din aceeași categorie, de care Cristin încerca să-l țină pe Joey cât mai departe. De astădată însă puse în cărucior pungi cu pufuleți, cartof pai și fritos. O făcea pe de o parte pentru că voia să-i ridice moralul lui Joey, dar și pentru că ar fi fost o prostie să-și refuze aceste mici plăceri când timpul care le mai rămăsese putea să fie foarte scurt. Să înțeleg, deci, că acum poliția te caută și pe tine, nu numai LTD-ul, spuse ea. E încă și mai rău, spuse el abia șoptit. Îl privi fix, neștiind dacă vrea să audă ceea ce avea el să-i mai spună. În ultimele două zile, trăise cu senzația că erau prinsi într-o menghină. Cu câteva ore mai devreme, fălcile menghinei păreau să mai fi slăbit, dar acum grezi strângea din nou șurubul. Mi-au găsit mercedesul în garajul din Westwood, spuse el. Au fost trimiși acolo de un telefon anonim. În portbagaj au găsit un cadavru. Al cui, întrebă Cristinul, uite. Încă nu se știe despre cine e vorba. Un bărbat în jur de 30 de ani, fără acte, cu două gloanțe în el. Crezi că l-au ucis oamenii lui Spivei și ți l-au pus în mașină? Întrebăia cu ochii pe G, care studia cu atenție armele expuse la capătul sectorului. Da, cam așa ceva. Probabil că se afla în garaj atunci când ne-au atacat. Poate că a văzut prea multe și l-au suprimat. Apoi l-au fi trecut prin minte că ar putea folosi cadavrul ca să pună poliția pe urmele mele. Deci acum Grace are ca ajutoare în afară de vreo 102 de oameni de-a ei, toți polițiștii din acest stat care o vor sprijini în cercetările ei. Se afla într-un impas. Vorbeau în șoaptă, dar încordați, fără să se mai prefacă interesați de articolele de văcănie.